Розділ другий. Огородні та Олексіївські. Він промчав подвір'ям, перемахнув через паркан і опинився на сусідній Огородній вулиці. До найближчого провулка, що вів на свою Олексіївську вулицю не більше ста кроків. Але хлопці з Огороднії закляті вороги Олексіївських помітили Мишка і збігалися звідусіль, галасуючи й тюкаючи в захопленні від наступної розправи над Олексіївським та ще й над москвичем. Мишко швидко видерся знову на паркан. Сів на ньому верх і закричав «А що, взяли? Ех ви, опудала, городні!» Це була найобразливіша кличка для огородніх. На Мишка посипався град каменів. Він скотився з паркана у двір. На його лобі набухала гуля. А каміння продовжувало летіти, падаючи біля самого ганку, з якого раптом вийшла бабуся. Вона короткозоро примружила очі і, обернувшись до будинку, когось покликала. Мабуть, дядька Семена. Мишко притиснувся до паркана і крикнув «Хлопці, стій, слухайте!» «Чого?» – відповів хтось за парканом. «Цур не кидатися!» Мишко виліз на паркан з побоюванням подивився на хлопчачі руки і сказав «Що ж ви всі на одного? Давайте по-чесному, один на один!» «Давай!» – закричав Петька Півень, здоровенний хлопець років 15 Він скинув з себе порвану кацевейку і войовниче засукав рукава сорочки. «Умова!» – попередив Мишко. «Двоє б'ються, третій не мішайся!» «Добре, добре, злазь!» На ганку поряд з бабусею вже стояв дядько Семен. Мешко скочив з паркана. Півень одразу підступив до нього. Він був майже вдвічі більший за Мишка. «Це що?» Мешко ткнув пальцем у залізну пряжку п'ятькового пояса. За правилами, під час бійки ніяких металевих предметів на одежі не повинно бути. Півень зняв пояс. Його широкі батькові штани трохи не спали. Він підхопив їх рукою. Хтось подав йому мотузка. Мешко в цей час розштовхував хлопців. «Давай більше місця!» І раптом, відіпнувши одного з хлопчаків, кинувся тікати. Хлопчаки з гіком і свистом кинулися за ним. А позаду всіх, мало не плачучи від образи, біг півень, притримуючи рукою штани, що весь час спадали. Мешко летів щодуху. Його босі п'яти блискали на сонці. Він чув позад себе тупіт, сопіння і вигуки переслідувачів. Ось поворот. Короткий провулок. І він влетів на свою вулицю. Йому на виручку збіглися Олексіївські. Але огородні, не приймаючи бою, повернули до себе. «Ти звідки?» – спитав Рудий Генка. Мешко віддихався, оглянув усіх і недбаво промовив. «На огородній був. Бився з півнем один на один. А коли стала моя брать, вони всі на одного». «Ти з півнем бився?» – недовірливо запитав Генка. «А хто ж, ти чи що?» «Здоровий він хлопець! Дивись, якого фонаря мені вліпив!» Мишко помацав гулю на лобі. Всі з повагою глянули на цей синій знак його доблесті. «Я йому теж всипав!» – вів далі Мишко. «Запам'ятає!» – і рогатку відібрав. Він витяг з запазухи рогатку з довгими червоними резинками. «Ця куди краще за твою буде!» Потім він заховав рогатку, призирливо глянув на дівчаток, які формочками ліпили з піску фігури, і насмішкувато спитав – «Ну, а ти що робиш? У хованки граєшся? В квачика? Раз, два, три, чотири, п'ять, вийшов зайчик погулять!» «Ти ж мені!» – Мишко труснув рудим чубом, але чомусь почервонів і швидко промовив. «Давай у ножички!» «На п'ять гарячих з припаркою!» «Гаразд!» Вони посідали на дерев'яний тротуар і почали по черзі втикати в землю складений ножик. Просто з долоні, кітком, через плече, солдатиком. Мишко перший зробив усі десять фігур. Генка простягнув йому руку. Мешко скорчив страшну фізіономію і підняв уверх два послинених пальці. Для генки ці секунди видаються годинами. Але Мешко не вдарив. Він опустив руку, сказав мастило просохло. І знову почав слинити пальці. Так повторювалося перед кожним ударом, поки Мешко не вліпив генці всі п'ять гарячих. І Генка, ховаючи сльози, що виступили на очах, дмухав на посинілу й ниючу руку. Сонце піднімалося все вище і вище, тіні коротшали і притискувалися до полісадників. Вулиця лежала напівмертва, ледве дихаючи від непорушної спеки. Душно. Треба скупатися. Хлопці пішли на дисну. Вузька у затверділих коліях дорога звивалася через поля, що розляглися на всі боки зелено-жовтими квадратами. Квадратиці спускалися у видолинки, піднімалися на пагорбки, поступово закруглялися, ніби рухаючись вдалині по правильній кривій. Несучи на собі гаї, Одинокі стодоли, непотрібні тини, задумливі хмаринки. Пшениця стояла високо і нерухомо. Хлопці зривали колоски і жували зерна, люто спльовуючи лузгу, що прилипала до піднебіння. У пшениці щось шелестіло. Сполохані пташки вилітали з-під хлопчачих ніг. Ось і річка. Приятелі роздяглися на піщаному березі і кинулись у воду, збиваючи фонтани бризок. Вони плавали, пірнали, боролися, скакали з хидкого дерев'яного містка, потім вилізли на берег і зарилися в гарячий пісок. «Скажи, Мишко», – спитав Генка, – «а в Москві є річка?» «Є, Москва-ріка. Я тобі вже тисячу разів говорив». «Так по місту й тече. Так і тече. А як же в ній купаються? Дуже просто, в трусиках. Без трусів тебе до Москви-ріки за версту не підпустять. Спеціально кінна поліція за цим дивиться». Генка недовірливо посміхнувся. «Чо ти посміхаєшся?» – розсердився Мишко. Ти, крім свого Ревська, не бачив нічого, а посміхаєшся. Він помовчав. Потім, дивлячись на коней, що наближався до річки, запитав. А ну скажи, який найменший кінь? Лоша, не задумуючись, відповів Генка. От і не знаєш. Найменший кінь – поні. Є англійські поні. Вони завбільшки, як собака. А японські поні зовсім, як кіт. Брешеш. Я брешу. Якби ти хоч раз був у цирку, то не сперечався б. «Адже ж не був. Скажи, не був?» «Ну от, а сперечаєшся?» Генка помовчав, а потім сказав. «Такий ні до чого? Його ні в кавалерію, нікуди. При чому тут кавалерія? Думаєш, тільки на конях воюють. Якщо хочеш знати, то один матрос з трьох кавалеристів покладе». «Я про матросів нічого не скажу», промовив Генка. «А без кавалерії ніяк не можна. Ось банда Нікітського всі на конях». «Подумаєш, банда Нікітського!» Мишко призирливо скривив губи. Скоро поливой й піймає цього Нікітського. Не так-то просто, заперечив Генка. Його вже рік усі ловлять і ніяк не піймають. Піймають, переконано сказав Мишко. Тобі добре говорити. Генка підняв голову. А він щодня аварії поїздів робить. Батько вже боїться на паровозі їздити. Нічого, піймають. Мишко позіхнув, зарився глибше в пісок і задрімав. Генка теж дрімає. Їм ліньки сперечатися. Душно. Сонце обпалює степ. І ніби рятуючись від сонця, мовчазний степ ліниво втягується за обрінь.